O dia 10 de abril na história, 1954, morreu aos 91 anos o francês Auguste Lumière, que ao lado do irmão Louis Jean, foi um dos inventores do cinema. 1966, entrou no ar pela TV Record e o programa dominical da apresentadora Hebe Camargo. 1970, Paul McCartney anunciou o fim dos Beatles. 1971. A equipe americana de tênis de mesa visitou a China comunista em uma tentativa de melhorar as relações entre os dois países. No ano seguinte, o presidente Nixon visitou o país e os atletas chineses foram aos Estados Unidos. 1974. A primeira-ministra israelense Golda Goldamer renunciou ao cargo por divergências dentro do Partido Trabalhista e críticas ao seu governo. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.